Для невимушеної, як сказала Сусанни Вечері, обрали ресторанчик у мальовничому містечку Елікот-Сіті. попередньо виходивши його єдину, як здавалося Ларі, вуличку вздовж і поперек. Стара частина містечка здебільшого складалася з давніх будинків, врізаних у скелі, що оточували місцину. Ресторанчик, який вони обрали для відпочинку, мав одну автентичну стіну. З рельєфною гірською породою, хіба що трішки підшліфованою, аби вкраплення кристалів базальту краще виблискували в приглушеному, теж автентичному світлі шахтарських ліхтарів. Резервації в тому вигляді, як вони існували до 1924 року, давно не існує, розповідав Сем. Всі індіанські племена, що існують в Америці, мають федеральний статус і особливі стосунки з владою, котрі передбачають збереження суверенітету. Крім того, отримують усілякі дотації, гранти і безліч привілеїв. В тих, як ви сказали, таборах, свій уряд, свої закони, відмінні від законів Штатів, своя поліція, суд, своя система оподаткування, свій бізнес – уряд визнає всі ці права. До речі, такі резервації мають юридичне право на офіційні стосунки з іншими державами, а також можуть вести війну і чеканити власні монети. Привілеї розповсюджуються і на безкоштовний вступ молоді до університетів, і на отримання кращих робочих місць, Питання в тому, чи хоче вона того? «Ага», – безцеремонно підхопив Бенек. «Тепер їм непогано живеться. Америка вміє визнавати свої провини. І навіть переходить в цьому межу. Адже відбувається, як в тому анекдоті. Людям дають рибу, замість того, щоб запропонувати вудку». Лара швидко кинула погляд на Сема. «Вас це не ображає?» «Ну, чого ж?» – м'яко відповів той. «Бен має рацію. У так званих резерваціях причудове життя». Нащо бажати більшого. Хоча я так не вважаю. У мене не лишилося жодних зв'язків з материною родиною, але я часто буваю в найбільших поселеннях. У школах, так би мовити, агітую дітей за подальше навчання. Але майже всі індіанські родини мають непоганий бізнес, ферми, займаються торгівлею чи просто досить пристойно живуть на дотаціях. Через відсутність якогось там особливого гено дуже швидко спиваються, все це розслаблює. «Навіть приклад Елвіса Преслі, він чи по лінії матері, чи Чарльза Кертеса, не надихає?» «Кертес – нащадок вождя племені Канза», – пояснив Бенек. «Сенатор штату Канзас і віцепрезидент США при Губерті Гувері». Сусанна поморщилася, красномовно поглядаючи на чоловіка, мовляв, «ми тут не заради таких нудних розмов». «Давайте вип'ємо за нашу гостю, за знайомство», – солодким голосом проказала вона. У світлі вище сказаного «І якщо це не засмутить міс Лару», весело посміхнувся Сем, представник племені Чіроки обмежиться пепсиколою. Ані скільки, сказала Лара. І подумала, що Сем справді класний хлопець, простий і дотепний, котрий поламав всі її уявлення про ділових і пихатих мисливців за дешевими і доступними нареченими. Ця тема, котру не раз намагалася заторкнути Сусанна, щоб повернути до більш романтичної розмови, відпала сама по собі. Ще б пак, перед Ларою сидів реальний індіанець і говорив про дорогу сліз, Давню, чужу, але таку близьку і зрозуміло, адже йшлося про етнічну чистку. Сем говорив майже те саме, про що розповідала Ельміра. Хіба що закон про примусове переселення індіанців діяв з 1830 року. Виселенню підлягали п'ять цивілізованих племен, казав Сем. Тоді вони вже багато що перейняли від білих відносно способу життя. Мали цегляні будинки, ферми, своє господарство, добробут. У Чарокі була навіть Конституція на зразок Конституції США, а їх викидали з домівок селоміць і пішки відправляли за багато кілометрів від рідних земель з півдня на захід, на так звану індіанську територію до Оклахоми. На цій дорозі сліз загинула чверть усіх Чирокі. І це лише Чирокі, не враховуючи інших. Звісно, чинився і спротив. Мати розповідала мені про бика, що сидить, вождя племені Сіу, війська якого перемогли в битві на Літел-Бігхорня у 1876 році. Спротив тривав майже до 1918-го, але виснажені і малочисленні племена змушені були змиритися і жити в резерваціях. «Ми теж жили в резерваціях», – тихо промовила Лара. «Хіба що зараз все ж таки взялися вудки Рибу мусимо зловити самі. Але вода поки що досить каламутна. Дотепно, краще не скажеш», – зрадів можливості взяти ініціативу на себе Бенек. «Те, що нам, тобто вам, ніхто не накладе до кошика риби, це вже зрозуміло. А якщо й накладе, то забере з процентами». Лара кивнула. Сем із зацікавленістю поглянув на неї. Довелося але Верди зробити екскурс і в свою, таку болючу історію. Сем навіть дістав нотатник і щось там записував. Що почитати з приводу виселення кримських татар з Криму,